Rabitatul Alam el-Islami təşkilatının bəyanatı. Burada Məkkədə yerləşən böyük və habi təşkilatı Rabitatul Alam el-İslaminin yaydığı bəyanatı nəzərinizə çatdırırıq ki, bu bəyanat bütün İslam aləminin məhdəviyyat məsələsinə əqidə bəslədiyinə rəsmi bir sənəddir. Belə ki bu bəyanat və habilərin də məhdəviyyəti qəbul və bu əqidəni müdafiə etdiklərini göstərir. Onlar bu məsələni İslam dininin danılmaz inancılarından hesab edirlər. Bu əsasla ki, həmin məsələ haqqında hədis qaynaqlarında saysız hədislər nəql olunmuşdur. Miladi təqvimi ilə 1976-cı ildə Kenyadan Əbu Məhəmməd adlı bir şəxs, adı çəkilən təşkilatdan Müntəzər Məhdi Əlihissalamın zühuru haqqında bir sual soruşur. Təşkilatın baş şatibi ona yazdığı cavab məktubunda İbn Teymiyyənin də Mehdi Əleyhissalam haqqında söylənilən hədisləri qəbul etdiyini vurğulayır və Hicazın görkəmli alimlərindən olan 5 nəfərin bu barədə hazırladığı yazını ona göndərir. Bu yazıda Hzrət Mehdi Əleyhissalamın və onun zuhur edəcəyi yerin, yəni Məkkə şəhərinin adı çəkildikdən sonra deyilir. Dünyanı fəsat Küfür və zülüm bürüdüyü vaxt Allah taala onun vasitəsi ilə dünyanı haqq ədalətlə dolduracaq. O, 12 raşidi xəlifələrinin sonuncusudur ki, Peyğəmbər səhih kitablarında onun haqqında xəbər vermişdir. Peyğəmbərin Məhdi ə.sələm barədə buyurduğu hədisləri səhabələrin bir çoxu, o cümlədən Osman ibn Əffan, Əli ibn Əbu Talib, Təlhə ibn Übeydullah, Əbdürrahman ibn Oğuf, Abdullah ibn Abbas, Əmmar ibn Yasir, Abdullah ibn Məsud, Əbu Səyid Xidri, Soğban, Qurrə ibn Əyaz Məzəni, Abdullah ibn Haris, Əbu Hüreyrə, Hüzeyfə ibn Yəman, Cabir ibn Abdullah, Əbu Əmmamə, Cabir ibn Macid, Abdullah ibn Ömər, Ən Əs İbni Malik, İmran İbni Həsin, Ümmü Sələmə və başqaları rəvayət etmişlər. Bəyanatdan sonra deyilir. Həm Peyğəmbərdən nəql olunan yuxardakı hədislər, həm də səhabələrin buna dair şahidlikləri, belə ki, bu şahidliklər burada hədis hökmünü daşıyır. Bir çox məşhur İslami kitablarda, və Peyğəmbər hədislərinin qaynağı sayılan möcəm, sünnən və müsnədlərdə qeyd olunmuşdur. O cümlədən Sünəni Əbu Davud, Sünəni Tirmizi, Sünəni İbni Macə, Sünəni İbni Ömər Əddani, Müsnədi Əhməd, Müsnədi Əbu Yəla, Müsnədi Bəzzaz, Səhih-i Hakim, Möcəmi Təbrani, Möcəmi Rüyani, Möcəmi Dari Qutni, Əbun Ueymin Əxbarül Məhdi, Xətib Bağdadinin Tarixi Bağdad, İbni Əskarinin Tarixi dəməşk və bir çox başqa kitablarında bu barədə məlumatlar verilmişdir. Bəzi İslam alimləri bu barədə ayrıca kitablar da yazmışlar. İbni Həcər Heytəminin Əl Qaulül Müxtəsər Fii Əlamətil Məhdül Müntəzər Şövkaninin Ət-Tozihu Fi Təvaturi Macaə Fil Müntəziri və Dəccali Vəlməsi, İdris İraqi Məğribinin Əl-Məhdi və Əbul Abbas İbni Əbdülmümin Məğribinin Əl-Vəhmül Məknun Fil Rəddi Əla İbni Xəldun kitablarını buna misal göstərmək olar. Bu barədə geniş məlumat vermiş sonuncu şəxs Mədinə İslam Universitetinin rektoru olmuşdur. O, universitetin buraxdığı jurnalın bir neçə sayında bu barədə ətraflı söhbət etmişdir. Bir sıra keçmiş və müasir İslam alimləri, o cümlədən Səxavi Fəthul Məqis, Məhəmməd İbni Səfavini Şərhül Əqidə, Əbül Həsən Əbri Mənaqibuş Şafii, İbni Teymiyyə öz fətvalarında, Siyuti Əl Havi, İdris İraqi Məqribi Əl Məhdi, Şövqani Ət-Tozihu fi Tevaturi Macaə fil Müntəziri və Dəccali vəl-Məsih, ibn Cəfər Kətani, Nəzmül Mütənasil fil Hədisil Mütəvatir və Əbun Abbas ibn Əbdülmömin, Əl-Vəhmül Məqnun fir Rəddi Əla ibn Xəldun kitablarında Məhdi salam haqqında deyilmiş hədislərin Tevatür həddinə çatdığını qeyd etmişlər. Bəyanatın sonunda deyilir, təkcə İbni Xəldun Məhdiyə aid hədisləri Məhdi İsa'dan başqası deyil, məzmunlu saxta hədislərlə sual altına salmaq və dammaq istəmişdir. Lakin din rəhbərləri və alimləri onun bu iddiasını rədd etmiş və İbni Əbdülmömin bu barədə ayrıca bir kitab yazmışdır. Həmin kitab 30 il bundan əvvəl bütün şərq və qərbdə nəşr edilmişdir. Hədis hafizləri və hədisçilər də aydın şəkildə qeyd etmişlər ki, Məhdi ə.s. haqqında söylənilən hədislər səhih və həsən hədislərdir ki, ümumilikdə təvatür həddinə çatır. Beləliklə, Məhdinin zuhuruna inanmaq vacibdir və əhl-i sünnə vəl-cəmaətin əqidələrindən hesab olunur. Nadan, cahil və bidətçilərdən başqa heç kim bu məsələni dammır. Məhəmməd Müntəsər Kənani